когато пътищата на човека са благогодни на Бога. Един чужденец дойде на изгрева към края на юни, после бе на летуване с братството през Серемтериуски езера. Преди да отпътуват, той бе прият от учителя и поиска някои опътвания за духовното си развитие и дейност. Бъдете ученик. Работете върху себе си. Освободете се от кармата. Имайте любов, щом човек стане ученик, то той може да разреши всички други въпроси, тъй като повечето от тях са последствия. Полека-лека ще ви се дават опътвания, а не изведнъж. Не трябва да се обременява съзнанието ви. Имайте ново схващане за вярата. При вяра в Бога, безпокойството чезне. Всички мъчноти в света проистичат от старите методи, а мнозина се занимават само с методи, които са употребявали преди хиляди години. Писанието казва: Духът ще ви научи в дадения случай. Съществува закон в природата. Когато едно растение е поставено в хубава почва, то няма никаква опасност за неговия растеж. Каквото и да му се случи, за негово добро е. Най-първо възстановете хармонията между Бога и себе си. Иначе никак не може да установите хармония с хората. Божественият дух е който ще установи хармония между вас и хората. Когато пътищата на човека са благогодни на Бога, той го примирява с враговете му. Работете в групата. И като дойде у вас вътрешно просветление, ще помагате на групата. Вие бързате. Сега искате да знаете как трябва да постъпвате, но това в дадения случай ще ви се даде. Небето дава конкретно в случая. Реплика. Сестра Ръ се намира в мъчноти. Да има търпение. Вие изпращайте към нея хубави мисли и се молете за нея. Ако и помогнете, и материално, ще се благословите. Всеки ден практикувайте молитвата. Не се беспокойте. Очаквайте да дойде вътрешното просветление. Молете се, докато ви станат нещата ясни. Нали учениците Христови се молиха до Петдесетницата? Когато човек се моли, това е свещен час, който и да е той. Светиите всякога са се молили рано сутрин. Една семка може да има всички вътрешни благоприятни условия, но почвата, в която е посята, да е твърда. А пък друга семка може да е посята в много благоприятна почва, но да няма у нези вътрешни качества. Външните условия и човешкото тяло са почвата да се живее. Това е художествена дейност. Човек постепенно трябва да нагласява мозъчните си центрове за възприемане на вълни от висшите светове. Трептенията на мисълта трябва да се нагласяват постепенно и според вътрешното съзнание. Прочетете Евангелието на Йоанна и се спрете върху онова, което може да хвърли вътрешна светлина във вашето съзнание. Всичката мъчнотия в сегашното развитие на източните школи е, че се употребявали известни методи и правила, които много мъчно се запомнят и прилагат, а това съставлява само механичната страна на въпроса. Например, те искат да събудят кундалини вътре в човека, но после вече събудена тази енергия на кундалини трябва да се употреби разумно. Или по-ясно казано, човек трябва да се научи да живее, т.е. трябва да се пробуди неговото съзнание за живот. За правилното свое развитие, човек не бива да се изолира от битието. И от друга страна, той не трябва да поема всичкият товар върху себе си. Не трябва да усеща, че е единственият работник. Нека да знае, че между милионите същества, той си има свое място и че ще може да направи нещо. Да се радва на това, за което е призван. Вие не се стеснявайте от това, че нямате познания, че нямате известни методи. Има хиляди неща, които могат да оттекчат мозъка на човека. Важното е да имате вяра и вътрешен мир. Всичко друго, само по себе си ще дойде на своето време. Вярата успокоява човека. У вас да остане мисълта да уча. Работата на ученика е да учи, а колко време ще вземе учението, как ще стане, това да не го безпокои. Учениците Христови днес се занимават. Може да имате някои спънки. Когато се ликвидира една спънка, образува се от тайка и е мъчно, докато се изхвърли и докато се избистри съзнанието. Не, че ще се освободите от веднъж, обаче когато кармата се развива, то само по себе си ще се ликвидира с нея. С нея се ликвидира, като се отстранят всички от тайки в съзнанието, и остане там само чистото учение. Когато се говори за божествената любов, това е един метод, чрез който хората се освобождават от миналите препятствия на живота. Любовта е най-естественият път, по който човек може да се освободи. За в бъдеще ще ви се покажат някои работи, но трябва да имате мир в душата си. Реплика. Между мен и домашните ми няма хармония. Във времето на Христа нали беше казано, че неприятелите на човека ще бъдат домашните му? От първо хората, които живеят с вас, няма да ви разберат. Те не трябва да знаят нищо за онзи процес, който става във вас. Връзката между вас и мен съществува. Вие може да я чувствате или не, това е друг въпрос. Човек може да чувства, че някой го повдига, а друг път може да се повдига, без да осъзнава, че го повдигат, но важното е, че той се повдига. Въпрос. Как да възпитам правилно моето дете? Като работите върху себе си, по този начин ще въздействате и върху детето. Човек е длъжен да жертва всичко само за Бога.